tarehe 30 jumada alula yani mfunguo 8 mwaka wa 1447 taugu hijra mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo inalingana sawa na tarehe 21 mwezi wa mwaka wa 2025 neno ambalo nitapenda nianze nalo kwenye khutba ya leo لمننه <سؤال> انه انسبشوا للخاليفه الرابع واكي الاسلام ابن عمي وامت محمد صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب قال اللي كلمة كلمه الحق اريد بها الباطل هاو ني مننه يا كوي Yanayotumiwa kwa makusudio maovu Kisoma katika vitabu vya historia ya Kiislamu hasa katika kipindi cha mwisho cha utawala wake kiongozi huyu mtukufu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu unadifikuta ni kipindi ambacho kiliingia mizozo mingi sana kwa ufupi tangu mwanzo mpaka mwisho utawala wake kulitokea waasi waliompinga yeye dhahir shahid wakaingia barabarani waka njia wakiwa wamejihami kwa silaha na kufanya uharibifu wa mali bali walifikia kuwaua watu kwa madai wa kwamba wanataka haki haki yenyewe ni kuhukumiwa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na nembo yao kubwa na kauli yao mbiu ilikuwa la hukma illa lillah sisetu taki hukumu nyingine yoyote isipokuwa hukumu ya Allah kauli hii kawa imewashawishi na kuwadanganya baadhi ya watu walioisikia lakini ilipofika kwenye masikio ya Ali bin Abi Talib wakua lazijua njama za watu waovu yeye akasema maneno haya kalimatu alhaqq urida bihal haya ni maneno ya kweli maneno ya haki lakini yametumiwa kwa makusudio maovu hawa lengo lao nikutaka kuugawa umma na kuligawa taifa la Kiislamu wa kufanya uasi wa kumuasi kiongozi mkuu na mwisho yote ni kumpindua ili watawale wao lakini sasa hawana njia ya kufika huko Kuli lazima watumie maneno yatakaowachochea watu kuamini kwamba walichokisimamia ni haki kwa kuwa Ali bin Abi Talibi ni mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu ni mwanafunzi mkubwa katika wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye anafahamu mbinu za watu wa hofu kwa sababu ukisoma Qur'ani na visa vya mitume na wale walioasmi mitume na kuwakataa hasa wale waliokuwa na mamlaka au waliokuwa na kauli katika jamii walitumia kauli za aina hii wanatumia maneno ambayo dhahiri yake kama haki lakini lengo ni kufika kwenye bathili yao Kwenye mchezo huu unatumika si mchezo mgeni kwa watu wenye maarifa na sisi waislamu bila alhamdu kwa muongozo wetu ni Qur'an maarifa hayo wengi wetu tunayo watu wanapoleta maneno yao na misemo yao ni rahisi sisi kuwangamua na kujua hapa Pana malengo mabaya yale na maneno mazuri kwa ufupi ni kwamba hili liko ni kauli ya udanganyifu lakini imetumika maneno mazuri malengo ilikuwa ni kumpindua yule mtawala na kuwatia hofu watu kukosesha amani wakati tunaoishi hivi sasa katika nchi yetu hii ya Tanzania na ulimwengu kwa ujumla lakini mimi nitazungumza bilkhususi ndani ya nchi yetu ya Tanzania kumekuwa na maneno ya chokochoko -choko, na lugha za kiuchochezi dhidi ya watawala au viongozi wa Kiislamu wanapokuwa madarakani katika nchi hii hasa kutoka kwa Wakristo na Wakristo wenyewe hususan wa Katoliki inawezekana wasiwe wote lakini wengi katika viongozi wao huwa wanafanya hizi chukuchoko sisi tuliligundua jambo hili muda mrefu na ndiyo maana ukirejea nyuma kabisa kabla ya matukio haya kabla ya waka huu kabla ya utawala huu ukirudi nyuma ukifuatilia mihadhara yetu hutuba zetu darasa zetu na makala mbalimbali utaona kwamba tunasimamia katika msingi wa watu kuheshimu mamlaka kuwa na utifu kwenye mamlaka kwa sababu ndio muongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa hii imekuwa ni agenda yetu ya muda mrefu sana hatujawahi kubadilika bali hata walipotokea baadhi ya wa waislamu walipoonyeshwa ishara ya kwamba wanataka kuvunja amani kwa kupitia njia za migomo na maandamano sisi tulikuwa dhidi yao kwamba hii si katika njia ya dini yetu na huu si utaratibu kwa nini kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha moja, 2 3 tunatoa miongozo na mafunzo ya kuonyesha watu namna ya kuidai haki yao pale wanapohisi wamedhulumiwa mafunzo haya kutoka kwa mtume wao wanaempenda sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na madhara ya kuyakiuka mafunzo haya haya ndio mafunzo yetu sisi tumeyatoa kwa muda mrefu na kabla ya matukio haya ya Oktoba 29 ukirejea kutuba zetu zaidi l adha kudia tatu na baada ya hapo mihadhara hutuba ukizirejea utakuta zinalenga kwenye msingi huu kwa sababu hayo yote ni kutaka kuilinda dini yetu na misingi yake lakini kuleta utulivu kwenye miji yetu kwenye nyumba zetu na makazi yetu kwa sababu siku zote mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam Hayawi isipokuwa ni haki kwa hiyo sisi ikawa kauli zetu siku zote tunapozungumza ni kuwafundisha watu njia za kudai haki ndio tutadai haki bila ya kuzingatia misingi sahihi njia yoyote inaweza ikatumika kudai haki hata kama njia hiyo italeta uharibifu hata kama njia hiyo italeta uvunjifu wa amani Je, kila anayeona kwamba ameonewa anaweza kudai haki yake kwa namna anavyojiona yeye kivyo vyote Hata kama kutatokea uvunjifu wa amani Je, ni haki ya nani Ndiyo ambayo hiyo yatakiwa idaiwe kwa mabavu na uvunjifu wa amani na haki yatakiwa idaiwe polepole taratibu bila uvunjifu wa amani haya tuliyafundishwa sisi na si kweli yale kwenye mitandao ya kijamii katika kupambanisha baina ya kauli za maaskofu wachungaji mapadri kwa upande mmoja na kauli za mashehe kwa upande mmoja kwamba mashehe wao siku zote wanasisitiza amani hawazungumzi haki lakini maaskofu wao wanazungumzia haki kwa sababu kudai haki na haki ikipatikana ndio takaozalisha amani kwa hiyo mashehe wao wasungizi amani lakini hawaizungumzi كذب هاو ني maneno ya uongo maneno ya mtu ambaye hajaelewa au anapusudia kupotosha sisi tunataka haki kwa sababu muumba wetu sisi aliyetuumba ni wa haki thalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma na vyote vinaboadiwe fi kinyume chake Allah ni bathib. Dini ya Uislamu ndiyo dini ya haqq. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa haqq. Na sisi wa Uislamu tumeamrishwa kutendela haqq na kushikamana na haqq. Haq. Isio fupi tu suratul Asr. Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza wazi kwamba wanaadamu wote watakuwa katika hasara ila wale walioamini wa na wakatenda amali njema wakaushiana kushikamana na haki watawasawu bilhaq kwa sisi haki ni kitu kikubwa sana kwetu lakini jambo la msingi haki unaidai vipi hapo ndio kwenye matatizo wale wanaeitwa kwamba ni wasomi wana PhD ngapi sijui huko wana digiri, ngapi wameshindwa kulielewa hili kwa sababu hawana muongozo katika dini yao vya kuongoza kwenye hili darasa lao na shule zao haziuongoza katika hili lakini sisi tuna kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali dunia nzima inajua kwamba zipo njia za kudai haki kweli wewe umeibiwa umeharibiwa mali yako basi kwa sababu tu umeonewa katika hilo ndio uvunje amani au kumewekwa mahali pa kudai haki. Katika mambo ya kimwengu ya kawaida tu wao wanajua. Wewe unaweza kumpiga huyu mara moja ukamchapa vibao, ukampiga ngumi. Lakini ana kuamba hapana. Kweli ameninyima ya haki yangu lakini ziko njia za kudai haki. Na hizi ndizo ambazo sisi tunahimizwa zifuake. Na sallallahu alaihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد د وإسلام zangu wa islam kila mtu aliyokuja na lugha tamu watu wengi wenye nia mbaya hutumia maneno mazuri maneno matamu ya kiulaghai ili kutangaza bidhaa zao kutangaza agenda zao ili kufika kwenye malengo yao au kufikia malengo yao mabaya sisi waislamu tumeligundua hili katika nchi hii kwamba mara nyingi Wanapoingia watawala wa islamu, basi waKristo wanakuwa hawana raha na uongozi wa yule Muislamu Historia hiyo iko hivyo Wanafanya mambo mengi sana na kusudia viongozi wao wanafanya mambo mengi sana ya kuhakikisha wanamtoa katika njia ili kupitisha malengo yao lakini wakizungumza wazi waislamu nyinyi mtushtuka kwa hiyo wanatumia njia nyingine mbali ili kuwalaghai sasa ni wajibu juu yetu sisi kutumia mimbarĩ kama hizi kuwatanbashisha waislamu wenzetu kwamba tusikubali kuingizwa katika mambo haya tusikubali kuingizwa kwenye mitego hii leo masukofu na mapadre, wana harakati mbalimbali wanaodai haki za binadamu wana habari wa nje na ndani wanasiasa, siasa wanatumika katika kusukuma upande wakuzitingisha serikali au watawala wale waislamu wanashirikiana katika hilo na sisi tunalijua hili na kauli yao sasa hivi waliokujana mwaka huu au kipindi hiki cha utawala huu ni madai ya haki kwa sababu watu wanatetwa nataka niwaulize maswali mimi maaskofu mapadre wachungaji wanasiasa na wanaharakati harakati na waandishi wa habari na raia wa kawaida tu katika utawala wa awamu ya tano hakukua na watu waliotekwa kama mtakumbuka mtakuwa na mta kumbukumbu kumbu nzuri hata kwa watoto wadogo tu wanaokuwa sasa watakumbuka kwamba msamiati wa watu wasiojulikana kulitarajdada sana katika kipindi cha utawala daamu ya tano Sasa swali Ninyi Moskov mlikuwa wapi? Sasa hapa ni sisi tunajiuliza maswali. Yaani sisi waislamu. Au kwa sababu huyu ni mkatoliki na huyu ni muislamu. Kwa hiyo alipokuwa mkatoliki katika utawala wake yanatokea haya. Wao waliuhikata. Wakakaa kimya bali alipokuwa akienda kanisani ilikuwa akiombewa tunajiulize maswali kwa sababu mitandao ina ripoti sasa amekwenda kuswali kanisa fulani na sasa anaombewa ni mambo ripoti wenyewe na haya matukio yalikuwa yakiendelea tena kwa kasi mlikuwa wapi hebu tufafanulieni jambo hili hii haki na wakati Haki inamtazama mtu. Inatazama dini za watu. Kama akiwa mkatoliki haulizi hiyo. Lakini akiwa muislamu lazima aulizwe. Haki yapi mloi dai? Kama mtakumbuka mimi sizungumzi kwamba nazungumza siko niaba wana una... ya wanasiasa. Ah. Tuna maswali ya kujiuliza sisi kwa sababu ya hivi vitendo vinavyofanyika na haya matamko yanayotoka. Sisi kama watu wenye akili timamu, watu wenye miongozo katika dini yetu tunao mambo mengi, tuna maswali mengi yanatutatiza. Mpaka mtujibu mtu kwa kwamba huu sio udini. Hamumpigi vikara rais aliye madarakani kwa sababu ya dini yake. Hebu tupeni majibu katika hili, Turivike sisi na sisi tuungane na nyinyi. Maana wanasiasa walidhibitiwa katika kipindi cha awamu ya tano ikawa hakuna mikutano ya vyama vya siasa waliokuchukua fomu za kutaka kugombea pamoja na taaluma walizonazo walionekana kwamba hawajui kusoma wala kuandika katika uchaguzi tu wa serikali za mitaa na walibanwa kikweli kweli mpaka wengine wakakimbia ughaibuni alipoingia mtawala muislamu aliwafariji akawafungulia milango bwana basi njooni mfanye siasa hapo ndipo tumia fursa ya kwanza kumtukana huyu aliyewaruhusu na kuona kwamba hatendi haki lakini bwana mkubwa yule mkatoliki ilikuwa iko liku sawa wafanye biashara nyinyi mna ushahidi wa kutosha kabisa pingine kuliko mimi Namna watu walivyokuwa wakiporwa mali zao. Watu wakawa katika hofu kiasi ambacho baadhi ya wa wawekezaji waliikimbia hii nchi. Leo amekuwa tajiri kesho anaweza kuwafakiri. Mambo hayendi. wafanyabiashara biashara nyinyi mashahidi muogopeni Mola wenu. Hali ilikuwa ngumu sana katika biashara na watu wakakimbia alipoingia muislamu haya mambo yaliondoka kukaa kuna kazi kubwa ya kuwaaminisha watu kwamba sisi siyo si, kama yule njooni mfanye biashara watu wakabembelezewa wakabembelezewa mpaka wakaona ni kweli biashara zikaanza kufunguka lakini kwa kwa sababu ni muislamu haya yote aliyoyafanya huyo aniongoze nchi sahihi ya kawa hayaonekani ndipo wakalipuka hawa watu kutoka kanisani kwenye madhabahu huko wakidai haki haki ipi mlikuwa wapi wakatokea wala habari na wachambuzi wa mambo ya kiuchumi mambo ya kisiasa wakaja wakadai haki mlikuwa wapi wana siyasa. او يقبق ينما وانما ناجي رايه وكوائد يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى katika suratul Maida sura ya 5 aya nane anatuambia Enyi mliyoamini wa ninyi waamini nini, wa nini. wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah kwa kutoa ushahidi wa hak wala kutukiana na watu msiwapelekeni ninyi kutufanya uadilifu Kuweni waadilifu kweli mnachuki na waislamu hebu kweni basi na uadilifu mbona uadilifu washinda. hebu pimeni mambo wakati ule na sasa wakati alipokuwa mkatoliki na wakati sasa yuko muislamu Pimeni wekeni uwiano hayo mambo alafu mwone haya msiropoke tu sasa nimependa niatangulize maneno haya lakini maneno yangu mafupi ni haya ambayo ndio ujumbe wa hotuba hii ni tulikataza watu wasitoke barabarani wakafanya maandamano wale wasishiriki katika jambo hilo kwa sababu jambo hili lina hatari linavunja amani haki haidaiwi hivyo kutatokea mauaji kutatokea kuharibiwa mali za watu utaingia hofu sio kwamba alikuwa tujua ghaibu mambo ya, ya mambo ya mbali tujua mambo ya kesho na kesho kutu sisi hatujui ghaibu bali ile miongozo tunayosoma ndiyo inatuelekeza kwamba pakitokea hivi kutakuwa na hili na kweli yale sisi tulikuwa tukiwatahadharisha watu wasifanye kwa sababu madhara yake ni moja, mbili, tatu watu waliofanya wakatuona sisi tunatumika vibaya sisi ni vibaraka kwa hiyo acha tuingie barabarani tudai haki yetu na wengine wale nchi yetu swali hawa nchi hawa hawakuipata nchi kilichotokea ni nini ni mauaji na asilimia kubwa ya watu waliokufa hawakuwa na hatia ni watu wamejazwa upepo na wengine hata hawakushiriki na kisa nilipopitia balaa kama hilo halichagui lakini hizi kauli za watu waandamane wafanye fujo wachome mali za watu zimetoka wapi Ukirejea kwenye mitandao kuna askofu mmoja askofu huyo anawochochea watu kwenye mitandao anawaambia wale wanaokaa karibu na vituo vya polisi na nyumba za polisi choma nyumba zao vituo vya mafuta hivi akavitaja jina vya let oil choma moto akataja mambo mengine mbele kwamba hivyo choma Swali langu kwanza na maswali kadhaa hapa nikiwa swali la kwanza na wauliza hawa watetezi haki za binadamu wala habari na watu mbalimbali jeu hu sio ugaidi Huu wakulipua vituo vya mafuta na kuchoma nyumba za askari na vituo vya hu sio ugaidi tundeni kwa haki swali la pili Kauli kama hizi zingetoka msikitini kwamba huko mahali fulani kuna shekhe amepanda kwenye mimbarani anawahamasisha waislamu watoke wakachome vituo vya mafuta au vituo vya polisi na nyumba zao na wakaonekana kule vijana wamevaa kanzu na barakashia wanatekeleza hivyo je, hili lisingeitwa ni ugaidi au ugaidi mpaka wa muislamu lakini akiwa Mkristo sigeidi. Sasa huyu hayatoa maelekezo haya yakafanyika. Inasemekana sijakuwa na uhakika lakini inasemekana vituo takriban 38 vya lect oil Muislamu vilichoma moto. Kwa nini lake oil? Kwa nini zisiwe shule za kanisa? Watu wa kanisa hawana mali. Kwa nini hujuma hujumanishwe na Muislamu? Leo kaangalwa mfanye biashara mmoja, kesho mwingine wa pili. Sisi tunaona kwamba tupigania haki. Haki kuchoma mali ya mtu kwa kufanyaje? Sasa askofu kama huyu azungumza maneno haya. Swali, sio ugaidi? Wallahi huu ndio ugaidi wenyewe. Ugaidi bwana hauna dini wala hauna kabila wala hauna mji wala hauna madhehebu hawa ni magaidi waliofanya haya na hawa walioamrisha jambo la ajabu sasa nchi imefika katika kipindi hiki kigumu eti watokie maaskofu watu wa wakilaumu wakibeza na kushikitishwa ninsi ndio mlikuwa mkihalalisha hili natakuambia waislamu tusitumike na agenda bovu kama hizi tusitumiwe na leo kuzungumza siku za nyuma kwamba kama wao hawana mafunzo ya kuelekeza namna ya kufanya sisi waislamu tunayo mafunzo yetu kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu wa wasallam yanayo ya tuelekeza namna ya kufanya Lakini mkitoka hapa mkatafakari tu yale mnaoyaona katika mitandao ambayo baadhi ya viongozi vya habari vikubwa vikubwa vya nje na vingine vya ndani ya nchi vina ya ripoti hebu yatazameni yale matukio huu sio ugaidi mkavamia katika kituo cha watu mkabeba mitungi ya gesi mkaondoka nao pingina maisha yako nje kutumia gesi lakini wabeba wenda nini kwa sababu hiki cha muislamu sasa swali huyu ndiye mnemdai haki si mnadai haki ndiyo huyu umechoma mabasi Sina haja kuyataja majina. Lakini mabasi ambayo wengi katika wamiliki wake ni waislamu walikwenda kwenda wakayochoma moto. Hawa ndiyo mnowadai haki? Mimi siamini kwamba majengo kama makanisa na mahospitali ya kanisa hawajayaona. Siamini hivyo. Walikusudia. Siamini kwamba hawakuona mali za Wakristo wenzao. Siamini hivyo. Na haya kama yatatumika kwamba ni uchochezi na ni udini na iwe hivyo. Lakini mimi siamini hilo. Hapa pana agenda. Sasa nauliza swali jingine. Mtu anapokufamia nyumbani kwako ili yakupore mali yako, amevamia kwenye shamba lako ili yaharibu mazao yako. Amevamia kwenye renchi yako ili awahujumu wanyama wako ukapambana naye pingine kikundi cha watu 20 30 ukamuua au na wao wakakuua ni sawa atakie mtu adai kwamba wale walikuwa na haki sisi tuona vibaka tu waiba simu tu waiba simu pingine kitochi 4000 nyinyi nyinyi wanachodomo toka barabarani na mabati petroli na matairi mkampiga na mkamuua na mkamchoma moto basi simu 2440 kai basi sufuria. leo akaharibu mali ya mabillion bila sababu yoyote kwa kisingizio kwamba adai haki nyima askofu mkoapi hapa pana maneno ukiangalia dhahiri yake ni ya haki lakini yana makusudio mabaya maofu hawa watoharibia nchi watapoteza mwelekeo wa nchi kwa sababu waislamu nao watakapokuja kusudai haki zao kwa njia kama hiyo msiwalaumu waislamu wana haki nyingi za kudai wachaona kwamba ah kumbe tukitaka haki yetu tutumie njia hii eh waweza kuadhibu waislamu mtu anayetoka anayetokaaona kwamba mimi ni kifa nenda peponi waweza kumdhidi wanaweza kudhibitiwa Waislamu kwa miongozo ni kutoka kwa mtume wao salallahu alaihi wa alihi wasallam lakini msitudanganye uislamu usidanganyike hizi hali hakuna kitu kingine katika hutuba moja nilitoa kwamba kuna sababu zinazopelekea mambo haya labda ukabila labda hivi lakini kataja udini na wallahi wabillahi kwa haya yote tuliyosoma mpaka kufika oktoba 29 2025 imebainikiwa kwamba ni udini uliowazi wazi kabisa Leo sasa hivi wanahamasishwa vijana tena watoke disemba 9 wakadai hiyo haki yao na haki yenyewe ni kumpindua rais ile kwa madarakani Mwenye Islamu utakubali ujenga huu Sasa hotuba zetu nyingine zitaendelea kulifafanua hilo Wamtaka nani sasa? awe rais ambaye huyo sasa ndio muadilifu kwetu. Rais gani mnemtaka ninyi. Na hiyo ndio njia sawa. Au si sawa au kadha. Lakini mimi maneno yangu ni hayo kwamba hizi ni kauli za uongo. Zimedhihirishwa katika sura tutaka haki bwana. Itendeke bwana haki bwana. Sio wakweli. waongo. Sisi tunasema haki lazima iwepo. mahali popote itawale haki na uadilifu usawa mahali panapoistahiki usawa lakini amani iendelee kutunzwa na kuna njia za kudai haki iwe mahakama za ndani au za nje hata mahakama ya Kiislamu na vingine kuna taratibu za kudai haki lakini sisi hatusemi kwanza amani kwanza alafu haki baadaye hatusemi haki wakati wote lakini kweli maaskofu mapadre, wachungaji waandishe habari wanasiyasa, waandamanaji kweli mwataka haki ni kweli tutusema kalimatu tuun urida bihal batil allahumma man arada bina wa bil muslimin su'an fa fi nafsi اللهم من اراد بنا وبالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا واولى امورنا اللهم انا نستغفرك ونتوب إليك لا تؤاخذنا بذنوبنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسلم دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان انصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين قوموا الى صلاتكم